Könyörfűlítő vagyatok szeretettel Robert Robinson, aki a Pici behomes lakatási munkacsoportnak a vezetője. Szívesen Robinson, a leader of the housing group of Pici Homes. Good evening and thank you Budapest for welcoming us into your country. I'd like to thank the people of Sherwood Forest for showering us over two days with love, affection and gifts. It was uh, an incredible experience to share time with them in a situation where they decided that the way homeless people were being treated in Hungary wasn't good enough for them and they create a community that they found value in, that they could exist in and that they were happy to be in. So thank you to all the folks of Sherwood Forest. My, my name is Rob Robinson and I'm with the grassroots organization in New York called Picture the Homeless. I'm formerly homeless myself, having spent two years on the streets of Miami, Florida. I got out of homelessness after living in a shelter in New York City for about 10 months. And understanding that experience and how difficult it was, I decided to dedicate the rest of my life to helping people get out of that same situation. I joined Picture the Homeless in the fall of 2006 And I've been with them ever since. I'm a leader of the Housing Campaign, and I'm currently a board member and with the Board of Directors for Picture of Homeless. Translate, Wikimedia, Translation. nagyon köszönöm a magyaroknak és a budapestieknek, hogy meghívtak, és sok szeretettel láttak, és legalább ennyire szeretném megköszönni annak az erdőben lakó közösségnek, a Sharewoodi erdőben lakó hajétaloknak, akik vendégül láttak minket két napon keresztül, akiktől az idejüket a szeretetüket és ajándékokat is kaptunk, és akik megmutatták azt, hogy lehet úgy dönteni Magyarországon, hogy valaki nem törődik bele abba, ahogyan általában a hajléktalanok élnek, és lehet létrehozni egy olyan közösséget, ami ezeknek az embereknek az életében értéket és tartást ad. Azt, szeretnék elmondani magamról, hogy Rob hívnak, és magam is két évig hajléktalan voltam, és sikerült Túlléptem ezen az állapoton. 2006 őszén csatlakoztam a Picture de Homelesshez, mert úgy éreztem, hogy az a tapasztalat, amit a hajléktalanság jelentett, az olyas valami, ami arra kényszerít, hogy másoknak is segítsek túllépni ezen, vagy kijönni ebből a helyzetből. Ezért csatlakoztam a Picture de Homelesshez. És jelenleg a Picture the Homeless lakhatási kampányának a veszedője vagyok miért és tagja vagyok a vezetőségnek. is. Picture the Homeless is made up of two main campaigns. A housing campaign, which brings together coalition of grassroots organizations, faith communities, academics to support the campaign. A Picture the Homeless jelenleg Két kampányt folytat, két fő kampányt folytat. Az egyik ezek közül egy lakhatási kampány, és egy olyan kampány, amiben számos hangon építkező szervezet csatlakozik, ezek között vannak különböző érdekvédelmi szervezetek vannak köztük, egyházi jellegű szervezetek vannak egyetemekhez kötődő szervezetek. The Civil Rights Campaign focuses on quality of life violations that are used to criminalize homeless populations in New York City. És van egy polgárjúgi kampányunk, amely uh, az ellen a helyzet ellen akar küzdeni, amelyben a hajléktalan embereket uh, kriminális, kriminalizálják, tehát bűnözőként kezelik azért, mert hogy az a New Yorkban élő nem, nem hajléktalan emberek életminőségét uh, egyes politikus, politikusok szerint az ő jelenlétük zavarja. Any grassroots organization that has a message to send should clearly distribute that message and you'll find Picture the Homeless's mission statement on the front table. Picture the Homeless was founded on the principle that homeless people Have civil and human rights. A petición homeless alapításában az a meggyőzés vezérelt bennünket, hogy a embereknek is vannak emberi és állampolgári jogaik. And we possess these rights regardless of our race, creed, color or economic status. hogy milyen a bőrszínünk, milyen a vallásunk, és milyen a társadalmi Picture the homeless was founded and is led by homeless people. A szervezetet hallgatlan emberek hozták létre és vezetik. We refuse to accept being neglected and we demand that our voices are heard and experiences are heard at all levels of the decision making that impact us. Nem fogadjuk el azt, hogy megpróbálnak tudomást sem venni rólnk és nagyok ahhoz, hogy hallassuk a hangunkat a döntéshozatal minden szintjén. We oppose the quality of life laws that criminalize homeless people in any form by the state, city and national governments. minden olyan úgy életminőségi törvénye szemben, amely kriminalizálja bűnözőket a hajléktalanokat, fűrvárosában állami szinten és szövetségi szinten egyaránt. We work to change these laws and policies as well as challenge the root causes of homelessness. Amellett, hogy megpróbálunk szembe a hajléktalanság kiváltó okaival, ezeket a törvényeket is meg akarjuk változtatni. Our strategies include grassroots organizing, direct action and educating homeless people about their rights. Ezért tájékoztatjuk a jogaikról a hajléktalan embereket, direkt akciókat, közvetlen cselekvéseket valósítunk meg és építkező szervező munkát folytatunk. It includes public education, changing media stereotypes, and building relationships with allies. I will let the rest of the members of my organization talk in detail about our campaigns. Again, I want to thank you on behalf of the organization for having us here in Budapest. Szeretem még egyszer megköszönni hogy itt idejéretek és átadnám a szót a munkatársaimnak, akik bemutatják ezeket a kampányokat. Hi everyone, again my name is Brandon King. I am an organizer for the um, Civil Rights Campaign. Civil Rights Sziasztok, Committee. Brandon King vagyok, és a szervezet polgári kampányának vagyok az egyik szervezője. And as an organizer uh, basically i'm gonna to tell you a bit about what the civil rights campaign does and hopefully i won't repeat too much of what robin just said. Nektek, hogy mit is csinálunk a polgári jogi a we deal with issues um, rated, uh, related directly to the constitution um, that being uh, these inalienable rights that Every human being is supposed to have, or at least every U.S. citizen is supposed to have.: Az jogokat, és a But the situation in the U.S. is that um, if you're homeless, uh, many times you're treated like a second-class citizen, and so those rights that are in the Constitution, um, that are on the paper don't actually um, transform or, tr or relate to what's happening in real life. Az amerikai hajléktalanokat azonban gyakran másodranú állampolgárként kezelik, és a papíron létező jogaik nem élvezhetik teljes mértékben. An example of that would be um, issues around public space. Being in parks, being in transit areas, uh, being in places where, um, uh, where, where regular everyday people are. Ez például úgy jelenik meg, hogy azokon a köztereken, a parkokban, a vasút állomásokon. Ahol normális emberek és uh, naponta megfordulnak. And I can use this park for an example. Um, in the US there is a law against drinking in public but um, if you don't appear to be homeless, you're drinking wine um, more times than not, the police won't mess with you. Akkor az hajégtaalanságuk mit a zaktatják őket hat mondjuk egy példát, hogyha valaki jól lötözötten alkohol fogyaszt egy amerikai köztéren egy parkbanak kor valasszönak nem fogja zatatja a rendőrség. Um, but if you're homeless and you're doing the exact same thing, uh, you will not only get a ticket, but many times you'll be arrested for doing the same thing that someone who doesn't look homeless or appear to be homeless, um, is doing. And so um what we do, um as a part of the Civil Rights Committee is actually um fight against those things happening but also educate um people what their rights are, and so they're better enabled um, to be able to fight back. És dolgot próbálunk csinálni. egyrészt természetesen küzdtünk ezen a megkülönböztetés ellen, és ugyanakkor megpróbáljuk megtanítani a hagyatlan embereknek azt, hogy milyen jogaik vannak, azért, hogy ebben a küzdelemben nekünk is egyenlő félként lépésenek fel. És szeretném. Egy pár szóban bemutatni azt, hogy szervezőként nekem mi is a feladatom. I look at my job as, as being I ask this question to myself. How can I help homeless people build power for themselves? A munkámban nekem arra a kérdésre kell találnom, hogy hogyan tudom szervezőként elérni azt, hogy a hajléktalanok saját maguknak hatalmat építhessenek fel. So every time that I go to work I feel that my job is to actually facilitate a process where homeless people are actually they're actualizing their potential they're using their voice um, to fight for themselves csak megkönnyítem azt a folyamatot a hajléktalan emberek, a saját lehetőségeiket kiteljesítik, amiben a saját hangukat megfelelően hallatják. And many times people they have a, a a thing about working on things individually. Oh, I can handle it. Um, if I just send this letter, then then these people will listen to me. Um, I can solve problems on my own. It's kind of like the lone wolf kind of mentality. Vajon, vajon milyen gondolkodás mód, amely abban bízik, hogy egyedül lehet megoldani a dolgokat? Uh, ez egy ilyen magányos farkas hozzáállás, hogy ha én írok, például levelet, akkor az a metoda a terestetővel. And a, an important principle of grassroots organizing is, is to get people to see that it's it's much easier to solve problems if you work together, if you work collectively. Um the more people that have the same issue or the same problem working on a on a um on an issue um can more easily um affect change or, or win um than if you work on things alone. Azon a felismerésen alapulnak, hogy sokkal könnyebben el tudunk élni változást, sokkal könnyebben lehetünk nyertesek akkor, hogyha nem egyedül, hanem együtt köztünk, kollektív módon köztünk ezeket a célokért. És az én munkámnak az a lényege, hogy ráébesszem az érintett embereket erre. I'm pass it over to my... Thank you, Brandon, and thank you, Rob. Um, I first want to thank everybody for coming. And particularly, there are many people here that were in the three-day workshop that we um, had in Budapest. Um, many of them were homeless, and they came, and many of them are allies, um, activists, and social workers. Um, and and it seems like a whole lot of folks that were at this workshop are here tonight, and we're really grateful. Köszönöm Rob, és köszönöm Brandon, és szeretném megköszönni önöknek, és nektek, hogy eljöttetek. És hát mondjam, el azt is, hogy nagyon, nagyon örülök annak, hogy itt látok rengeteg olyan arcot, akiket a háromnapos budapesti képzésünken ismertünk meg. Vannak köztük hajléktalan emberek, és vannak köztük uh, velük dolgozó szövetségesek, úgyhogy örülök, hogy itt vagytok. A um, Picture the Homeless was founded by two men who were homeless and living in a very large, city run men shelter in New York City. A picture of the homeless szervezetet két hajléktalan ember alapította, akik egy, az állam, a, a New York városa által működtetett hajléktalan szalon értek. I know it sounds like a cliché that things it just takes one or two people to start something but it is true and it is was true in our case. Köz Heidei is, igaz volt a mi esetünkben is, hogy a változáshoz gyakran egy-két ember is elég. 10 years later almost we are still here. Tíz évvel később még mindig itt vagyunk. És az elmúlt két hét tapasztalatai alapján úgy látom, hogy ti már jóval előrébb tartotok, mint ahol mi tartottunk akkor amikor elkezdtük ezt az egészet. So one of our goals uh, not just for the event tonight but for a visit is there are a lot of folks in this room that need to meet each other. So I hope afterwards people take the time to introduce themselves and make sure you sign the sign in sheet because there are going to be other events like this happening. Ez a és ezért tudjuk, hogy itt vagytok ennyien, mert ez egy lehetőség arra, hogy megismerjétek egymást. Itt vannak jelenléti évek, és kérem, hogy uh, azok, akik esetleg újak most, vagy akik még nem találkoztak velünk, azok iratkozzanak föl azért, hogy elérhessük őket, mert ezeket a találkozókat szeretnénk folytatni a jövőben is. So, um, one of the things that I want to say is that um, having been homeless myself, having been a leader in um, low-income housing, having lived in social housing, and having spent the past 10 years fighting um, for our building to not be privatized um, which we lost that fight but we, we fought addiction over many many years Hodnapamál asszony én is én magam is eh, éltem hajléktalonként és emellett ezt követően éltem eh, szociális éltem olyan olyan eh, Szállón, ahol ahol, ahol, ahol uh, alacsony, jövedelmi emberek éltek, és az elmúlt 10 évet azzal küzdöttem, hogy különböző, bocsánat. Az elmúlt 10 évet azzal töltöttem, hogy különböző küzdelmekben vettem részt. Például küzdöttünk az ellen, hogy a lakói uh, eladják, privatizálják. Ez a küzdelem egyébként sikertelen volt, de sikeresek voltunk a kilakoltatás elleni Folks, who are are people who have lost their homes. A hajléktalanok olyan emberek, akik elvesztették az otthonukat, és ők egy olyan társadalmi csoportból, egy olyan közegből származnak, ami jóval nagyobb csoport, mint azok, akiket fenyeget a otthonuk elvesztésének a veszélye. What we found here in our visit in Budapest is that the same issues that are affecting homeless people here are the same exact ones that led our founders to create pictureture the homeless, and they have to do with lack of housing, with extreme poverty, and then once you become homeless, with a loss of civil and human rights and a stigmatization of people because they are homeless.. Látnunk kellett azt, hogy a budapesti és szegedi hajléktalan emberek legfőbb problémái, pontosan ugyanazok a problémák, amik a, amik a mi alapító tagjainkat a munka elkezdésére készítették. Alapvetően a szélsőséges uh, szegénység az, hogy az emberi és állampolgári jogokat az esetükben gyakran megsértik, és az, hogy stigmatizálják, megbényegzik őket, és természetesen az, hogy nincsen otthonuk. It is our belief at Picture of the Homeless that people who are homeless need to be leading the fight, not just to end homelessness, but actually in the leadership of um, a movement for housing as a human right. És mi meg vagyunk győzödve arról, hogy a hajléktalan embereknek vezető szerepet kell vállalni ebben a küzdelemben. Ebben a küzdelemben, ami nem csak arról szól, hogy otthont. Uh, hogy újra otthonokra a tegyenek szert, hanem abban is, hogy elismertessék azt, hogy a lakhatás egy alapvető emberi jog. A mi szervezetünk gerincét a tagság adja, és ahhoz, hogy valaki tag lehessen, ahhoz vagy jelenleg, vagy korábban hajléktalannak kell lenni. A board of directors are, is made up of people who are all homeless, um, except for one member of the board, and it's required by a bylaws that 75% of our board be people who are homeless. Van egy vezetői testületünk, és ennek a tagjai, egy-kivételével ma mindannyian hajléktalanok. és az alapszobály is azt mondja ki, hogy ennek a vezető testületnek legalább 70%-ban hajléktalan emberekből kell állnia. Um, we, many of the staff have been homeless. Some are still homeless, and we have a training program to train homeless members to be community organizers. Az alkalmazottak a munkatársak nagy része is hajléktalan vagy korábban hajléktalan volt, és működtettünk egy olyan programot is, amelyben arra képeszük a hajléktalan embereket, hogy hogyan válhatnak közösségi szervezőké. We do not do this to exclude or diminish the importance of folks who have housing and want to ally themselves with homeless people. Ebben nem azért választottuk ezt a struktúrát, mert ki szeretnék zárni azokat az embereket, akiknek van otthonuk, és akik egyébként szövetségesekként szeretnék segíteni a hajléktelenek közvetalmikben. We we created this model because we felt that it was essential for people who are homeless to build power collectively. And for the that they to work on. Hanem az a meggyőződés veszélyed minket ennek a modellnek a kiépítésében, hogy maguknak a hajléktalan embereknek kell kollektív módon cselekedniük, nekik kell egy olyan hatalmi bázist kiépíteni, egy olyan hatalomra szertenniük, ami, amire támaszkodhatnak ebben a munkában, és hogy nekik maguknak kell azonosítani azokat a kampányokat, amelyekben vagy amelyekért küzdenek. However, we would not have achieved any of the victories that we have without um, ally support from sectors such as the faith community. Ugye, akkor ezeket a sikereket nem érhettük volna el olyan szervezetségesek nélkül, mint például egyes választócsoportok, students, egyetemisták, um, legal folks in the legal profession, a jogi szakmak képviselői. Um, and in some cases folks that work in social services. És bizonyos esetekben olyan szakemberek akik a szociális ellátórendszerben dolgoznak. However, we have created a space where people who are homeless can come together and decide what they want to work on because that is not an easy process. Ugyanakkor egy olyan teret hoztunk létre ahol maguk a hajléktelen emberek összejövhetnek és eldönthetik hogy milyen területeken fognak dolgozni ez egyáltalán nem egy könnyű feladat. What we try to address are the root causes of homelessness. So, for example, we really don't engage in campaigns to uh, fight for, say, a 100 new subsidies for housing. Alapvetően a hajléktalanság gyökereit, kiváltó, meghatározó okait szeretnénk ebben a munkában megcélozni. Tehát olyasmik, olyan célokat, például nem tzzünk ki, hogy legyen száza több uh, szociális makatáshi támogatas. We have been engaged in um, and this sounds very idealistic, um, but we have actually made a lot of progress in this area in changing um, one problem within our housing market and that is uh, the city and private investors keeping buildings empty in order to make a profit off of those investments as opposed to creating housing. Lehet, hogy ideálisanak tűnik, de van egy olyan terület, ahol konkrét eredményeket sikerült elérnünk. New Yorkban ma elég eh, nagy hiány van megfelelő eh, lakásokból, szociális lakásokból, és ennek az egyik oka az, hogy rengeteg az üresen álló ingatlan, amit a befektetők spekulációs célnal üresen tartanak, és az erre vonatkozó jogszabályokkal eh, dolgozunk. In az Egyesült Államokban in rengeteg törvény és jogszabály szolgálja a pénzzel rendelkező, a vagyonos embereknek az érdekeit, és hátrányos a vagyontalanok számára. Ennek az oka, hogy a társadalomunkban azok, akiknek vagyonuk van, annak nagyobb a hatalmuk. Which is why we work to build power as a community of people who are homeless. Something else that um, is perhaps slightly different in the States is that a lot work. And that's why we work. And that's And poverty in our country. Egy másik sajátosság, hogy a, a fai megkülönböztetés nagyon komoly szerepet játszik a szegénység és a hajléktalanság kérdésében is. So we have to um, ally ourselves with other struggles. For example, with the struggle for racial justice, um, the, the majority of folks that are in our shelter system in New York are um, families with children. Um so we have to look at issues like the feminization of poverty and discrimination in both access to education and also to jobs. És éppen ezért ebben a küzdelemben csatlakoznunk el más küzdelemhez, például a fakiságosságágért, fakiságosságágért folytatott küzdelemhez. Láttunk el azt is, hogy nagyon sok szegény érintett család a gyermekeit is nehezen tudja eltartani, és így az oktatás területén is ki kell terjesztenünk ezt a küzdelem. All of this feels very overwhelming sometimes, and it might sound a little overwhelming right now. But what I would just say to you is that folks here in Budapest identified some critical issues, and you hear about them in a minute, um, affecting them. That is the place to start. All of these other larger structural issues can be addressed, but first start there, um, get to know each other, uh, figure out if you want to be in this movement, who you are, where you're going to be located in this movement, figure out concretely what you can do to help, pick a campaign to start working on it, and you will get a tremendous amount of media attention because just since we've been here, In a way it's easy to get media attention when you do something that no one else is doing. Um, so we look very much forward to hearing about your progress as you move forward and we're very very happy to be here. És mindez lehet, hogy beláthatatlan méretű kihívásnak tűnik, de meglehetnéz első lépéseket. Azonosítani kell kell, azt, hogy milyen problémák, a legközponti problémák, hogy mit akarunk tenni ezekben az ügyben. Egyáltalán azt kérem mindenkitől, hogy döntse el, hogy részt akar-e venni ebben a küzdelemben, és ha igen, akkor milyen kampányhoz szeretne csatlakozni. Az biztos, hogy egy dologra számíthatunk, miután Magyarországon ezt a küzdelmet még senki nem kezdte el, óriási média érdeklődésre számíthatunk. Mindazonáltal azt még hatogjam hozzá, hogy mi nagyon kíváncsiak vagyunk, és szeretnék hallani arról az előrehaladásról, amire számítok. So first of all, as you just saw, our visit has been very, very much a pleasure made possible by the hard work of a lot of people here in Budapest. so we really want to say thank you to all the homeless people, thank you to all the social workers, thank you to this great new organization that has taken the time and found something valuable in our experience to bring us all the way over here.. Ez a látogatás rengeteg örömöt adott nekünk és szeretném még egyszer én is megköszönni mindazoknak akik az értékes munkájukat beletették ebbe. Szeretném megköszönni a hallgatóran embereknek, szeretném megköszönni a szociális munkásoknak és ennek az újonnan alakuló szervezetnek a tagjainak is. My name is James Tracy. I live in San Francisco. I'm a friend and frequent collaborator with Picture the Homeless and I'm also a founding member and volunteer organizer with the San Francisco Community Land Trust. I have organized for housing rights in my city since 1991, about the time of your transition. And just like, um, although we didn't have such a dramatic regime change, uh, the early 90s was also a time of immense privatization and austerity in our cities, which of course, um, harmed um, work, working class people, particularly those at the lowest rung of the economic ladder. I know I'm James Tracy és San Francisco-ból érkeztem. Gyakran dolgozom együtt a Picture-to-Homeless-szel, és um, van egy San Franciscói közösségi földalap nevű szervezet, amelynek a munkatársa vagyok. Akkor, amikor Magyarországon a rendszerváltás volt, akkor, kapcs akkor uh, jelentős változások voltak az Egyesült Államokban is, és különösen, külön uh, különösen San francisco érintette a lakások privatizációjával kedvező hátrányosan a munkások szegényebb rétegeit. About 1999 a group of community people and organizers tackled the question, what would long-term housing solutions look like? We were very good organizers and won many battles. But obviously looking around our city that was becoming more and more gentrified and more and more exclusionary, we were losing the war közösségi szervezők egy csoportja feltette azt a kérdést, hogy hogyan néznek ki egy elfogadható, hosszú távú megoldás a lakhatási problémákra. És a helyzetet elemezve úgy látták, hogy ugyanok jó közösségi munkások és számos pozitív eredményt sikerült már elérniük, de hogy valami új szerveződésre, egy új modellre van szükség, hogy előre akarnak haladni. We wanted to create a solution that could do the following things. Provide truly affordable, social housing, housing that would be affordable forever in perpetuity, provide a chance for cooperative self-management of the residents with as little bureaucracy as possible, and create a reform that wouldn't kill our movements because no matter how much housing we could win, we still need to have a movement uh, in order to uh, to fight for for a better city and a better world. Úgyhogy egy olyan modellt kerestünk, amely következő dolgokat biztosítani képes. Egyrészt hosszú távra, tehát nem csak egy rövid, rövid távra, hanem tartósan örökké megfizethető szociális bérlakásrendszert tud létrehozni, amely biztosítani tudja azt az ön, ön menedzselést azt az önmagunknak a vezetési képességét, amely a lehető legkevesebb bürokráciával jár. És amely egyébként azt a mozgalmat, amely a társadalmi igazságoságot elősegíti, ezt a mozgalmat támogatni és felépíteni képes. We created the San Francisco Community Land Trust to employ the community land trust model to preserve affordable housing by keeping the land below buildings in a trust, which would of course leverage uh, affordability restrictions uh, in the long term restricting resale formulas so no one could make a profit off of housing and prevent and supporting residents on the long term so they could become the self managers of their own of their own buildings part partners with us and other and other cooperatives across the city San Francisco Egyesíti, amelyeken maguk az épületek, a lakóingatlanok állnak. Azt próbáltuk elérni ezzel, hogy csökkenjen az a spekuláció, csökkenjen az a, az a profit, amit az épületek eladásából lehet nyerni. És egyébként egy olyan közösségi együttműködést alakítottunk ki, ahol maguk a lakók és bekapcsolódnak a munkába, résztveztek az őket érintő döntésekben, és egyébként együttműködnek más támogató szervezetekkel. Just this, just a few weeks ago, we celebrated a great victory, where 21 uh, units of family housing of very extremely low-income people, many of whom who may have been homeless had they been evicted, uh, homes were safe using the community land trust model. Now they are co-owners of, of, of their homes collectively, and their uh, and the building will be affordable for many generations to come and most importantly the residents themselves are become are becoming leaders in helping other residents that are facing eviction uh, organize themselves Parete óriási sikert értünk el 21 uh, korábban szociális bérlakásként működő lakást uh, sikerült megmentenünk az itt élő családokat ki akarták lakoltatni, és ezek az emberek rendkívül szegény emberekről van szó, biztosan az utcára kerültek volna. De sikerült megvédenünk ezeket a lakásokat, és elérnünk azt, hogy ezek az ingatlanok, ezek a lakások az ő tulajdonokban egészen pontosan közös tulajdonban maradjanak. Ezek a szociális béllakások most már több generáción keresztül az ő tulajdonokban fognak maradni, és azt is elértük, hogy ezek az emberek, akik először csak a saját lakhatásukért köztöttek, Ebben a folyamatban olyan vezetőkké váltak, akik másokat is eh, akik másokért is küszöni tudnak. To echo the values of Picture of Homeless, this victory probably would not have been possible without clever and underpaid lawyers giving their time to our project, to social workers, to students, to community organizers, but we know it would not have been uh, possible without the residents who fought. És tükrözve azokat az értékeket, amelyeket a Picture the Homeless szervezet is megjelenít, elmondhatom, hogy ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg akkor, ha egyrészt nincsenek elkötelezett ügyvédek, akik nagyon uh, akik gyakorlatilag önkéntes munkában támogatták a munkánkat, hogyha nincsenek szociális munkások, egyetemisták, különböző uh, támogató uh, szervezetek, Hogyha nincsenek közösségi szervezők és legfőképp hogyha maguk az itt élő lakók lakosok nem lettek volna hajlandóak küzdeni hosszú távon erősen a saját lakhatásukért. In closing, I have learned through our visit that both people in the United States and people in Hungary share two stories in common: that of the Stone Soup and that of the Wizard of Oz. És az utam, ezzel alatt a két alatt. Kiderült a számomra, hogy van két olyan történet, amely fontos a magyarok és az amerikaiak számára. És az egyik a kőlevesnek a története, és a másik wizard Óza uh, a története. a just need to come to that realization and act on it. Mind a két történetnek az a tanulsága, hogy az egyén is, és a közösség is már rendelkezik mind azzal, amire szüksége van ahhoz, hogy továbblépjen, ami gyakran hiányzik, az maga ez a felismerés. I would like all of the homeless people, and social workers and allies that have been trying to build this great new organization to rise, so you can see them. Én azt szeretném kérni, hogy minden hajléktalan, minden szociális munkás, és minden más szövetséges, aki ennek a szervezetnek az alapításában bár bekapcsolódott, az álljon fel, hogy a közönség láthassa őket. Mindenki aki eddig igyen volt, hogy álljon fel. And I know that that there are others, but I've also learned a thing or two about Hungarian humility. In, into this soup, we'll throw the best the best that our organizing traditions have to offer. The Ella Baker, the students for nonviolent coordinating committee, Saul Alinsky, the Black Panther Party, but we'll take something a much more precious, which is an, opt is an optimism that. Tells us that change is not only possible in our cities, but also internationally. Thank you. És ebben, és benben, meg számos adalékot szeretnénk majd berdobni, mindezt tapasztalatot, amit Amerikában a szervezésben, ami amire mi szertettünk, de vannak ilyen magyar tapasztalatok és Amerikában például a Panther Party vagy Ella Baker, hagyomány, és mi az optimizmus, amire szükség van. Köszönöm. With that, I would like to introduce my new comrade Gáza, who's going to be one of the people who will carry out this work in the coming months and years. És egyhez most ismerek aki társunk és szövetségesünk lesz ebben a következő évek során. Mások szereztettnek köszönjük én is mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek, ma este tehetek. Ez ez azért egy hónapban nem kívzettem magam volna, hogy egy ilyen szervezetnek esetleg tagja leszek. És előtt. Nem vagyok a nagyon nehezen is meg, de eljöttem, mert van mondani valóm, és egy-két dolgot. Thank you for this opportunity. A month ago I wouldn't have imagined that I would be sitting here speaking to you in public. Actually, I have to tell you it's quite hard, but I have some stuff to say, so thank you for listening to me. Először is benne vagyok, hajléktalan, köztetőten élek. Nem volt ez mindig így, de most ez a helyzet. Ezelőtt egy hónappal körül begyártam a hajdába. Aki hajléktalan, tudja, hogy mi az, aki nem, annak elmondom. Ott van egy nappali melegedő is, de van ott egy csomó megőrző. Tehát aki az utcán van, annak az is fontos, hogy valahol a ruháját, a csomagját le tudja tenni. Láttam ott egy. So my name is Keza Keza and I live in a street and uh, my story is this. Some of you know the institution of uh, daycare centers and actually the place I was at about a month ago was such a daycare center. This is a place where where you can go if you want to have some rest. Also for us people living in the street it's very important to have a place where we can store store our stuff. So anyway I went to this place and I saw a banner saying that American people will come and they're looking for volunteers and so they're looking for volunteers because they want to found a group of homeless people and eventually I could myself become a member of this group what I needed to do was to apply and also there was a conversation so they wanted to talk to everyone who volunteered. Aztán volt a egy két találkozás, hogy ne úgy induljunk neki ennek a egész képzésnek, hogy nem is találkoztunk egymással, se tudjuk, hogy ki a másik. And then there was a two-hour meeting with other homeless people who volunteered, so that we don't start out as complete strangers, but that we have already something like a relationship to uh, build on. Azt elkezdődt a képzés. Ott találkoztunk még ugyanannyi segítővel, nem hajléktalanna, ahány hajléktalan volt, Okay, we'll try to work together And then there was the training itself. And this training had the same number of allies like social workers or organizers as the number of homeless individuals in the group. And they are allies, the the our social workers for example, they were there to learn just as we did and they were there to work just as we did. Képzésen rengeteg mindent lehetne róla beszélni, mit tanultunk, mennyi mindent. Nekem nem az, az is nagyon fontos volt, nem az a lényeg. Az volt benne a lényeg, az első órákban néztük egymásra, nem mertünk megszólalni. A harmadik nap végére ez a kis csapat úgy összekovácsolódott, hogy egymásnak a szájából vettük ki a beszélgetésekbe, a tanulásba a szót. Mindenki akart mondani a másiknak valamit, és szerintem ez írtó nagy dolog and so I could tell you about the stuff that we have learned and it would be a long list but that's not what I really want to talk about what I want to talk about and what for me was the essence of it all was the fact that when we started out we were shy we were afraid to talk to each other we just uh, sat there and staring in the room and by the end of the third day everyone would talk and we were we, we would interrupt each other and everyone had so much to speak so much to say that, would have, that I wouldn't have imagined. most don't want to bring the time I would like to say this group is starting to think about it. It's not yet to say it, because just talked about it. The group is to mag is there. If it is there, we will Minél több mindent el tudunk élni együtt, közösen, sokkal könnyebb. Köszönöm szépen. Átadom a szót Laci-nak, Szorszászlónak. Nem kell, hogy valahogy valahogy valahogy valahogy Well, oh yeah, so what I want have to add to this is that this movement, this group has just been uh, formed. Uh, it's, it's It hasn't even spread its wings. We have just uh, been talking to each other, but we need uh, you to join us. Uh, we already have the core and the more people join, uh, the better and more efficient we'll be. Thank you. And my name is László Dombovali. Én szintén hajléktalan vagyok, bár én nagyon szerencsések, hogy én egyáltalán nem kiszállnak. Van négyen lakunk egy, négy egy szobában, hát olyan, mint egy munkásszálló végül is. Én egy hajléktalan személy vagyok, egy idős szállóban. Vagy négyen vagyunk, hogy megosztjuk egy szobát, és úgy tűnik, hogy egy rezidencia a munkásoknak. Én úgy kerültem ebbe a csoportba, hogy lementem a dózsára van egy ilyen álláskereső, mert bármilyen furcsán is hangzik, hajléktalan is keres állást, bár úgy hiszem ez nem szokott ilyen divat lenni, legalábbis sokan félre ezeket a dolgokat, mert azt hiszik, hogy a hajléklonok nem akarnak dolgozni, hol nagyon szeretnének. So I went down to, to this square uh, in, in conducting a job search, because even if you want even if it not surprise you but even the, the homeless want to get work and so I was looking out for some work. and so there I saw this banner uh, about this training and it was there that I met Palind who is one of the organizers professzor. Vall았던 amerikai kollégáunkkal, akiktől sokat tanultunk és gondolom ők is. And then we met her colleagues from the states from whom we learned a lot and I was think that they learned a lot. És megtudtuk, hogy az amerikai és a magyar hajléktalanoknak elég sok közös vonásuk van. and we learned that American and Hungarian homeless people have many things in common. És hogy náluk van egy ilyen szervezet, ami összefogja ezeket a hajléktalanokat, akik akarnak valamit tenni sorsársaikért. És Úgyhogy mi elég sokat tanultunk tőlük, mindenféle tekintetben, és mi is tanultunk egymástól is elég sok mindent. Megismertük egymás problémáit és úgy gondoltuk, hogy hát nekünk is valami hasonló céljaink vannak, mint náluk, hogy legyen minden hajléktalanak munkája, és ugye ha már munkája van, akkor több mint valószínűleg lesz szállása is. Bár igazság szerint nem olyan, amilyen most van. Mert ezeken a hajléktalanszállókon vagy az utcán semmi intim szférája nincs az embernek, semmilyen nincs, és szerintem ezek a hajléktalanszállók, ezek nem a végső megoldás nálunk sem, hanem nem. So they there we met uh, our American friends, and we learned a lot from them, but also we learned a lot from each other. We realized that we, Hungarian Homeless, had a lot to share, a lot in common. Uh, also with with ourselves and with them. And so uh, we realized that we had common goals, similar goals than the ones they are fighting for, similar objectives. Maybe the most important of these is to have uh, employment and to have a shelter. Once you get a job, once you have in employment, then you will probably be able to get a shelter for yourselves, although I think the shelter should be a home not a szeretnénk elérni amit ők hát ugye nekik 10 évbe hát nem tudom hogy nekünk mennyi lesz ebből de hát remélem hogy sok segítünk lesz és sok támogatunk úgyhogy talán valamivel könnyebb lesz. so it took them ten years to achieve uh, their objectives. I don't know how long it will take us, and how much we'll be able to achieve in 10 years, but I do hope that we'll have many friends and many allies. And so I would like to thank you for this opportunity to speak, and I wouldn't like to uh, keep on any more because I would like to give you the opportunity to ask your questions. So thank you once more.